Якби це все у нас трактовно на серйо, то нам навіть з грішми в жмені тяжко було б чкурнути за море. Але коли маршалок тут і там конфіденціально шепне слово зовсім загально, не компромітуючи себе, тому що єврей, знаєш, то все може робитись так, що нам і волос з голови не злетить. Шнадельський слухав уважно, але всі ті комбінації не дуже розігріли його. Виджу, що ти уложив собі план, мовив він до Шварця. Так, я присвятив йому немало часу і заходів. Тут треба числитися з різними можливостями. Чи думаєш, що вхід до Вагманового дому вночі такий легкий? Не дуже, все певно. Але я маю надію видибити відповідну хвилю при помощі оцього божевільного барана. Знаєш, у нього така голова, що як натиснути на нього, то скаже все, що знає, і зробить усе, що йому велиш. Непевна дорога. «Ніщо нас не гонить? Будемо ждати доброї нагоди. Ну, нехай і так. А друга річ? Усього вовка в гнізді, певно, не все є готові гроші. Ну що, як ми прийдемо і застанемо, може, купу селів та довжних записів? Що нам із цього за пожиток? Не бійся, готівка у нього є тепер завсіди. Не знаю, як велика, але є. Зрештою, можна ще понюшкувати між жидівськими факторами». «І ти думаєш, що з цієї муки може бути хліб?» – задумливо питав Шнадельський. «Я сам уже хотів пуститися на цю експедицію, але потім розміркував, що вдвійку ліпше. Коли ти готов за мною до спілки, то думаю, що справа може повестися. Що ж, зробити, не зробити, а подумати, підготовити грунт не завадить. А ну ж, трафик, це справді добра нагода. Ліпшої можливості я й не можу добачити». І притім, знаєш, сама думка зробити пакість цьому собаці наповнює мене радістю і охотою. Все само собою. Все у мене розпалює огонь нутрі. Добре, брате, будемо оба пасти очимись у вовка, а відповідні хвилі та лап на нього. Кількоти на всякий випадок не забудь натягнути пану маршалкові. Думаю, що й все дасться зробити. З тим оба джентльмени війшли до шинку, яким іще світилось гоняючи перед собою крізь отворені двері величезний клуб морозного повітря до душної нагрітої кімнати, повної ще веселих гостей, що тут зустрічали Новий рік. Розділ 47 Баранова прогулька по місті в обідніч Нового року наробила великого розруху. У всіх кругах міської людності на Новий рік ні про що не говорили, як тільки про сю незвичайну пригоду. Пан староста гнівався на поліцію, що допустила до такого скандалу. Поліційний комісар лаяв поліціянтів, що не арештували барана. Лікарі сперечались про те, як назвати рід його хвороби і чи не слід би заперти його в домі божевільних. А спростолюдя одні ворожили з цього пожежу, що бутім то грозить місту, інші благали Бога, щоб відвернув холеру або іншу якусь грізну пошесть. А бабусі та служниці коло криниць хрестилися та оповідали собі шепотом про страшні привиди і про близький прихід Антихриста. Навіть ксьон Спробощ узяв всю ніч подію темною для своєї проповіді і видушив із грудей своїх слухачів багато глибоких зітхань, малюнками міського зіпсуття та важких кар, які ждуть зіпсутих. І він витолкував баранове та рабанення. Як поклик хорого, безтямного, але божим пальцем діткненого чоловіка, поклик до всіх, що прокинулись з гріховного сну і пильнували своїх душ, що готові впастися в кіхті пекельного ворога. Найгірше на тій історії вийшов вагман. Пан комісар, діставши носа від старости, покликав його до себе і, скинувши на нього всю одвічальність за вчинок його сторожа, наганьбив його і, в додатку, наложив на нього 50 ринських кари. З цією новиною Вагман і прийшов до Євгенія, просячи у нього поради, що робити. Перша річ не платіть, мовив Євгеній. Комісар грозив екзекуцією. Зробимо рекурс. Все засуд нічим не оправданий. Він знає все і не посміє екзавтувати вас. Ваймір, ваймір, нарікав Вагман, все мені за те, що я прийняв бідного чоловіка вашої віри. Без мене він був би згиб із голоду, бо ніхто не хотів прийняти його. «А тепер плати ще за нього кару». «Не бійтеся, пане Вагман», усміхаючись, мовив Євгеній. «Маю надію, що не будете платити нічого». «Ну, а з бараном що зробити?» «Що маю робити?» «Можу його ще нині і відступити пану комісарові або пану старості». «Я його не потребую». «Ова, яка мені з нього робота!» «Не варт тої комірки, що в ній живе». «Ну, ну, не говоріть, пане Вагман. «Все-таки він хоч дещо робить». Хоч браму замкне і відімкне». Розмова йшла в Євгеніївім кабінеті, на поверсі, бо канцелярія задля свята була пополудні замкнена. Обговоривши справу рекурсу від комісарського присуду, Вагман значучо моргнув на Євгенія і почав з іншої бочки. «Ну, чую, що пан меценас були в Буркотені?» «Був. І оглянули пан той ліс, що я згадував. Та так, бачив його проїзд за чим». Ну, і як пан меценас цінують його? Що ж, дуби гарні, але я так мало розуміюся на тім. Ах, пане меценас, а я пану говорю, прошу мені вірити. Сам той ліс варт сто півтораста тисяч. Може бути, хоч я сумніваюсь. Не вірять пан? Кажу вам, пане Вагман, що не розуміюся на тім інтересі. Ну, а говорили пан з хлопами? Хлопи ані слухати не хочуть про купівлю. «Ну, розуміється, я то так і догадувався, де їм до того. Їм страшно навіть подумати про такі гроші, хоч самі подрібниці ще більше тратять. Вони лише тоді будуть смокати та бідкати, коли хтось іншим їм сперед носа загребе гроші лопатою. Ну, а пан меценас сам? Щоб я купував буркотин? А що ж, чому ж би ні? Я панові меценасові улегшу? Ні, пане Вагман, я роздумав цю справу». Не можу братися до цього інтересу. Чому? Тоді я мусив покинути адвокатство і віддатися господарству. Я мусив би обчищувати маєток з товгів, зробитися невольником і покинути ту роботу, для якої способився. Пощо покинути? Можна бути дідичем і адвокатом. Не можна, пане Вагман. А може й можна. Та я до того не здалий. Той маєток став би як мур між мною і селянами. Як я міг би... «Заступати їх інтереси, коли я чув себе паном, то значить їх противником». «Дарують пан, але я пана не розумію», – мовив Вагман. «Чому пан, маючи маєток, мусили б уважати себе паном, чимсь іншим від хлопів? Отже, я маю маєток, а до мене прийде бідний жит, капцан, а я знаю, що він бідний, а проте я чую себе таким самим житом, як і він». А коли він потребує помочі або поради, то не питає, що я богатий, а він бідний, але йде до мене і до другого такого, як я. Не можу вам сказати, пане Вагман, чому воно у вас так? У нас сяк, і не знаю, наскільки у вас саме так, як ви кажете. Але у нас чи дуже натура така, чи такий став на звичай, досить, що хто розбагатіє, той відвертає лице і серце від того люду, з якого вийшов».